Então, Clarice, uh, Esse fim de semana veio um casal de amigos passar o fim de semana comigo. Ia ter conselho no domingo. Aí no, no sábado à noite eles vieram para ficar sábado, domingo e segunda. A Priscila é amiga da Adriana no Facebook, né? Então tem acesso livre. Eu não tenho que eu bloqueei mais, né? O acesso estava bem fácil ali. E aí aconteceu o seguinte: esse casal veio passar esse tempo comigo e trouxe uma amiga que também terminou um relacionamento, uma, uma arquiteta, gente boa, tal, bonita, bacana. E a ideia não era criar nenhum clima entre nós, não. E nem foi o que aconteceu. Mas, enfim, né? Aquela coisa, né? Também fica um pouco no ar, no suspense isso aí. Mas aí, um, o que aconteceu? Aí no sábado à noite eles chegaram. Chegaram meio rápidos. Nós fomos pra uma vigília na igreja. Voltamos pra, pra jantar. Comemos voltamos pra casa. Quando a gente chegou em casa, a gente ficou ali, tocando violão, cantando louvor e tal. Daí a gente foi dormir. E na hora de dormir eu falei, Pri, deixa eu dar uma olhada no Facebook da, da Adriana. Isso era meia-noite e meia, uma hora da manhã. Daí ela entrou lá, a Adriana, pá. Aí a hora que eu vi a foto dela com o ex-namorado e no meio de... Tipo assim, o ex-namorado aqui, ela do lado e um grupo de amigos... Ali num, num clima meio assim, de uma outra foto também, os dois juntos, uma outra foto eles jantando lá todo mundo, um sentado lá do outro. Aí assim, eu fiquei extremamente triste, chateado, chorei, me, me angustiei, etc, etc. Bem, bem chateado mesmo. Aí a gente chorou, né, eu, eu e os meus amigos, tal. Aí eu fui deitar para dormir, não consegui dormir. Fui pro computador, entrei no meu Facebook, tinha uma amiga... Dessa amiga que tava lá com eles, né, que é minha amiga também Eu perguntei, Dani, a Adriana e o Reginaldo voltaram? Dela falou assim, não voltaram não Eu falei, tá, eu fiquei um pouco mais tranquilo tal Mas mesmo assim, bem bem triste mesmo, assim Fiquei bem, bem, bem triste Com essa perspectiva, assim, dela não querer ficar comigo Querer ficar com o outro, seja esse ou seja outro Eu sei que isso pode acontecer, eu trabalho com essa possibilidade Mas no momento ali de você pensar que isso tá acontecendo foi, Foi bem duro, foi bem duro mesmo Aí no dia seguinte a gente foi para o concílio, passamos a manhã em concílio, aí na hora do almoço eu chorei bastante, bastante, bastante, bastante. Aí depois voltei, voltamos para o concílio a tarde toda, fui pregar de noite e tal. E aí a Roberta já tinha ido embora, ficou só o casal de amigos. E aí do domingo para segunda eu entrei de novo no, no Facebook da Adriana, E tem aquele menino que morreu, né? Que eu te falei, que de vez em quando ela mandou uma mensagem lá no perfil dele. E eu tive curiosidade de olhar de novo, isso era uma meia-noite e meia, assim. E entrei lá no perfil do menino, fazia meia hora que a Adriana tinha escrito um recado, tipo assim, Ô Zé! Hoje nós saímos, eu e a galera, comer um negócio que você gostava de comer e você comia não sei quantos cachorro-quente e, nossa, você faz muita falta aqui, você é insubstituível, seu lindo, Pá, não sei que, a hora que eu li isso assim eu fiquei pior do menino que morreu, menino que morreu escrevendo isso aí, é. que já é uma coisa né, bem ruim, bem estranho e ruim. E ao mesmo tempo, pra mim, assim, que foi pior do que ver o negócio do, do, do, do ex-namorado lá, no sentido assim, do, do, do carinho mesmo, do tal que assim, é, é tudo que eu não me sinto, né? Insubstituível, ou amado, ou querido, ou lindo, ou qualquer coisa. Mas tu entende que ela, ela consegue demonstrar feto só por quem, por quem está morto. Como ela é difícil de vincular, de demonstrar fé, conseguir pensar desse, desse jeito, assim. Então, eu não pensei exatamente nisso, mas assim, olha. Aí, ah, Clarice, o que aconteceu? Eu fiquei assim, bem. Eu perdi o chão, assim, sabe? Eu fiquei. Eu falei, cara, meu pai do céu, como é que pode, cara? Me senti muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Aí eu falei pro Fábio e pra Pri, assim, ah, eu vou dar uma volta, vou dar uma andada na rua, era quase uma hora da manhã. Daí só ah, leva o celular então, tal, e, e vai, etc. Aí eu. eu tava assim. Perdido, assim, chorando, orando, clamando a Deus, assim, daí eu, aí eu encontrei uma tampinha de garrafa. Eu encontrei a tampinha de garrafa no chão e falei assim, Senhor, <risos> o Senhor me disse, <risos> se eu posso ligar pra ela, escrever, assim, conversar, desabafar o que tá no meu coração e tal, joguei pra cima, né, cara, o pá, caiu, pode ligar, liga. <risos> aí eu liguei, era 10 pra uma da manhã, aí eu liguei, daí ela me atendeu com aquele voz de sono, fazia uns Uma hora que ela tinha escrito aquilo. Aí na hora que ela atendeu, eu, eu não estava conseguindo falar assim. Eu estava me sentindo meio sufocado assim. Não estava conseguindo falar. Aí eu, oi, oi. Você não conseguia falar? Aí e ela percebeu assim, que que você -qu -qu tem? Eu, eu Não, eu está bem? Eu só quero saber de você. Daí ela, ah, eu estou bem. Não tem mais nada que falar. Você não tem mais nada que falar além de eu estou bem? O que, que você quer que eu diga? Eu falei, não sei, eu só quero saber de você. Eu estava bem assim, com dificuldade de falar mesmo bem uma sensação, uma tristeza. Aí ela, não, eu quero te falar mais coisas. Eu tô indo na no, no, psicóloga, tem me ajudado e tal, ela é muito fera. E aí, resumo da ópera, e a partir disso a gente conversou por uns 40 minutos. Uh, no começo foi bem difícil, eu não conseguia falar muito. E ela foi, foi puxando tal, foi conversando. Daí, em resumo, ela me disse assim, que ela tá indo, que ela relutou bastante para aceitar a questão de que eu tinha pago e, e etc que foi difícil para ela, mas que ela já estava aceitando e que isso... Porque, porque isso foi num contexto que eu falei assim, que eu só queria ajudar. Ela falou assim, não, você está ajudando, eu estou conseguindo ir, eu estou indo, eu já estou menos ansiosa, eu já estou menos nervosa e tal. Inclusive, isso mesmo, ela falou isso e que eu escrevi lá para o Zé e tal. Eu pensei na, na Gabi também, que foi uma menina que morreu também, a prima dela. E ela falou assim, só não escrevi para a Gabi também porque ela não, não tinha face e tal, porque... Até o tratamento mesmo tá trazendo um pouco dessas coisas e tal, e blá blá blá. E, e, e primeiro, daí, aí quando eu fui explicar pra ela por que, que eu tava tão mal assim, ela, o que, que você tem e tal, eu falei, não, eu vou... Eu vi o seu Facebook, ela falou assim: "Ah, já sei, é porque você me viu com o Reginaldo e tal". Falei, falei: "Não, o problema é que eu tô não é isso", mas eu também fiquei chateado com isso. Ela: "Não, ele quer voltar comigo, mas eu não quero, eu fujo, mas também não posso fugir toda hora, ele senta lá do lado e fica lá, mas não, não tem nada, não quero. Eu não quero casar com ninguém, eu não vou casar e tal, e etc, e blá, blá, blá blá blá". Aí a gente conversou sobre o tratamento, aí ela falou assim que mesmo que o tratamento funcionasse no sentido dela querer casar com alguém não queria dizer que ela iria querer casar comigo a ideia dela é não não quero tu tem que seguir a tua vida tu tem que mais cedo ou mais tarde você vai ter que ficar com alguém vai ter que namorar vai porque eu não quero e eu falei para ela assim que que eu queria esperar que eu não queria fazer isso que eu não queria desistir, esquecer e tal. A visão dela não é, você tem que esquecer, vai pra casa, dorme, descansa e tal. No fim, assim, a conversa foi mais ou menos essa, terminou mais ou menos nisso aí. Uh, aí, eu escrevi pra ela que eu já tinha ido pra casa, que ela podia ficar tranquila, daí no dia seguinte ela falou que bom que você foi pra casa, Deus te abençoe e tal. Aí, isso foi na segunda-feira. Acho que foi na terça. Aí, hoje, um, Eu acordei, liguei para ela de manhã pra gente orar. Aí ela perguntou: "Ah, como é que você tá?". Eu falei: "Ah, eu não tô muito bem, Adriana". Daí ela: "Você tem que confiar em Deus, você tem que ter amor próprio, tal, blá blá". Aí eu escrevi para ela assim, na mensagem: "Eu só quero te dizer que você não precisa ficar preocupada comigo nem com medo de que esteja me faltando fé em Deus ou amor próprio, pelo contrário. Amo muito a Deus e conheço a profundidade do meu próprio amor" o que me torna único e especial independentemente de ser valorizado e reconhecido por você ou por qualquer outra pessoa. Minha tristeza é real, mas é passageira, mas o meu amor é infinito. Bom dia de trabalho para ti e ao lado de Deus. Aí eu escrevi, isto posto, Adriana, vou me esforçar de novo, vou me afastar de novo e me esforçar para ficar sem escrever, sem ligar e etc. Seguindo a minha vida, segundo Deus me guiar. Na convicção de que Ele guia a sua vida também, isso me dá paz. No que depender de mim, você será muito feliz, quanto seja possível alguém ser feliz nesse mundo, independentemente de qualquer postura pessoal sua ou escolha em qualquer área da sua vida. Que o seu destino seja a liberdade e a felicidade, o resto pouco importa. Para mim, toda e qualquer infelicidade que você me trouxe não significa nada, a luz de todo o amor que sinto por você. Obrigado, Eze. Aí ela me respondeu, aquele jeito dela, seca, eu só quero a sua felicidade. Quanto a mim, você já fez e está fazendo demais. Mas fique claro que a decisão de se afastar é sua. Aí assim, Clarice, o que que aconteceu no meio dessa turbulência toda aí? Uh, foi foi duro para mim, foi bem duro, assim. Eu sofri quase como se fosse no começo, assim. Bem difícil mesmo, assim. A perspectiva dela estar com outra pessoa, dela não me querer, dela não ter carinho por mim, né, e etc. E tal, foi bem ruim mesmo, assim, foi coisa que mexeu comigo, machucou, entristeceu só que eu lembrei assim, de tudo que Deus me prometeu em relação a esse assunto e Deus já me prometeu várias vezes assim, que ele vai cuidar de mim que ele vai me salvar, que ele vai me abençoar, que vai dar tudo certo e eu não sei bem o que isso significa no sentido dela né? eu creio que existe uma possibilidade de a gente ficar junto e existe a possibilidade de não eu trabalho com as duas hipóteses aí... Na segunda noite, ou foi na terça, não lembro. Ontem à noite. Ontem à noite eu liguei pra minha mãe minha mãe tava muito nervosa, muito brava, porque eu tinha contado pra ela que eu tava triste, o que tinha acontecido, blá blá blá. E ela disse eu tô odiando a Adriana, porque é o que ela tá fazendo, ela está te manipulando, ela está te fazendo sofrer, blá blá blá blá. blá. E eu falei rasguei o verbo com ela falei, não, isso eu não, não concordo, discordo 100% disso. Eu falei pra ela, Se a Adriana pudesse escolher como é que seria a minha vida, a minha vida seria perfeita, maravilhosa, sem problema nenhum, feliz e tal. E a Adriana é doente, tem um problema, ela não acredita nisso. Eu falei, ah, se não acredito, o problema é seu, mas... <risos> ela é doente, cara, ela tem uma doença séria, real e ponto. Aí o que aconteceu? Eu liguei hoje de manhã para a psicóloga dela. Aí, assim, olha, eu falei, falei para para Marlene assim, falei, Marlene... Hum, Desde, desde o começo eu estou estudando bastante esse assunto, estou vendo vários vídeos, estou lendo e tal, blá, blá, blá, blá, blá, blá, E eu sei que nem todas as pessoas reagem bem ao tratamento e eu preciso saber <risos> como é que ela está, né? Aí a Marlene me falou assim, que a Adriana está muito bem para a história dela, que esses quatro essas as quatro sessões que ela fez, assim, está muito bem para a história. Ela não me contou nenhum detalhe da história, Que tipo de coisa a Adriana trouxe como mais importante? Ela não, não me entrou nesses detalhes, não. Mas ela me disse que para as poucas sessões ela está muito bem, está faz... que é muito positivo o fato dela não ter faltado, dela estar fazendo os exercícios, ela está se sentindo mais confiante, menos ansiosa, se cobrando menos, e está conseguindo ativar lá o subconsciente e retrabalhar algumas das coisas. Inclusive a Adriana me disse que Até mesmo essa coisa que ela escreveu sobre o Zé lá, no, no perfil lá, diz que tinha um pouco a ver com essas coisas que ela tá... Que tá, tá fluindo assim na mente dela, né? Na, na, na vida dela, questões e tal, blá, blá, blá. E, e daí assim, Clarice, eu me senti no final, no balanço geral de tudo, bem e mal. Eu me senti mal, assim, me senti fraco, me senti vulnerável, me senti triste, me senti assim, naquela sensação de de não valer a pena, de ser uma pessoa ruim, de ser uma pessoa não querida, não amada e tal. Só que ao mesmo tempo eu senti assim que, ah, que, tá, que mesmo que não seja o que eu quero, tá acontecendo mais ou menos o que eu queria. Tipo assim, ela tá indo, tá funcionando, tá sendo bom, tá, tá mexendo com ela, tá ajudando e tal. E beleza. Então, assim, eu tenho mais motivo de agradecer a Deus de de estar bem de, do que de estar mal. Mas assim, a falta dela é muito grande, assim, eu sinto muita falta. Aí ela fica dizendo, essas... aí assim, ó, uma coisa que eu queria que tu me ajudasse daqui a pouco, amanhã 17 ainda, ainda a gente tem tempo. É sobre que que postura que eu, né, que que eu faço com essa com essa coisa aí. Só que daí, ó, eu me aprofundei, claro, comprei mais um montão de livros aí. <risos> Livro, e aí? A, a própria autora não tinha lido nada dela, mas assim, Tem uma ela trabalha linda. com as ideias de excelentes autores, o índico na campanha sim sim é um panorama bem legal sim, eu achei bem, bem legal que é um sociólogo daqueles assim muito hum. bom assim é tá reunido, é eu vou estudar eu vou estudar aí assim comprei mais uma uma uma pedreadinha assim comprei esse aqui o o poder do discurso materno e tal <risos> pensando um pouco assim bem na relação entre a Adriana e a e a mãe e me interessou assim eu dei uma olhada no índice dei uma olhada um pouco em algumas partes Uh, é uma coisa que mais cedo ou mais tarde eu quero dar uma dar uma lida também. Eu, eu tô com muita coisa pra ler, então isso aí não vai ser a prioridade. o outro também interessante, do Trauma à Cura. Uh, achei legal porque ela faz um, quase um capítulo todo sobre MDR, que é o, o per, precursor do Brainspotting, que seria um MDR um pouco mais avançado. Bem interessante, bem prático também, de repente até pra mim acho que vai ajudar. Talvez se eu der uma lida assim, achei bem prático, bem legal. E comprei esse aqui que pra mim é, é o que eu queria. Esse é um livro que eu buscava, eu não sabia que existia Eu tinha ido na, na livraria buscar algo sobre depressão, não tinha encontrado Tinha encontrado um livro grande que era tipo uma biografia de um cara que era depressivo e daí venceu, blá blá blá E ele conta a história dele meio que em forma de romance. Esse é um livro técnico Esse cara é muito bom, ele é cognitivista e comportamental Olha aí, eu realmente sou bem e não por fora ela, dos autores mas assim, a abordagem dele para o tratamento da, da, da depressão assim, com sessões bem estruturadas sessões iniciais, intermediárias e finais bem... é muito bom é. E, eu, e eu como psicanalista já usei a metodologia dele numa paciente com depressão e. misturei as duas sim, coisas, sim, legal aí, assim, ó, aí eu fico, fico dando uma olhada nesse livro e assim uh, cara, é um negócio muito louco isso aqui Muito legal. Várias coisas, assim, eu não consegui ainda ler, ler, ler, mas assim, olha, muitas das coisas que eu abro e dou uma olhada, assim, ah, por exemplo, né, uma das coisas que eu li hoje, ele diz assim, olha, uh, outros tipos de distúrbios somáticos generalizados que tendem a ser complicados pela depressão são, ela dá um, vários uh, complica, distúrbios somáticos, e ela fala de anemias, e a Adriana tá com uma anemia bem severa, bem severa mesmo e enfim o que ela tem a depressão é bem óbvio né eu quero dar uma dar uma estudada para tentar entender eu já entendi que é um negócio assim meio misterioso o lance da depressão é meio complicado é um desafio para a medicina o negócio né pelo que eu entendo assim pessoas curam pessoas não curam esse potencial de levar a, ao suicídio talvez é meio meio pesado assim né e e aí assim olha Clarice No final de tudo, eu, assim, sou a mesma pessoa, ainda tenho esperança. E sofro com a falta dela, com a ausência dela. Tô feliz pela melhora dela, tô me sentindo mal por ter procurado. Na, na, nessas horas que eu vi essas coisas, assim, eu não conseguia ficar bem, ficar normal. Foi ruim pra mim, assim foi bem difícil. Aí minha mãe brigou bastante comigo, briguei com ela, falei não. não. Porque assim, eu não a minha mãe ela tem a tendência assim de que que eu não sofra né por esse amor né então Toda mãe tem. é daí que eu desista disso para para não sofrer aí eu falei assim tu jamais vai fazer eu deixar de amar ela. porque assim ó eu eu faço um paralelo um pouco com a Elo eu amo a Eloísa de todo o meu coração ah mas não tem de tudo que que Eloísa fez de mal para mim mas não sobra nada Eu não tem uma mágoa uma tristeza não tem nada mas o amor que eu tenho por ela sobra mas eu não tenho desejo sexual pela pela Heloisa, eu não tenho lembrança eu não eu não fantasia, eu não lembro eu não sonho eu não espero eu não oro eu não faço nada mas o meu amor por ela não tem como assim não existir ela sou muito importante para mim fez parte da minha vida total uma, né em um lugar muito importante então Uh, pra mim, todo o mal que aconteceu passou, é passado acabou, o relacionamento acabou mas o amor vai ficar lá, e eu falo com a minha mãe da mesma forma em relação a Adriana se a gente não ficar junto que é uma possibilidade talvez até mesmo grande uh, eu vou esquecer mais cedo ou mais tarde eu vou me relacionar com outra pessoa eu vou casar, eu vou ter minha família pelo menos assim não morrer, se não acontecer nada extraordinário e... E o amor que eu tenho pela Adriana vai ficar. Não tem como ser diferente. Eu nem Deus me livre que fosse diferente. Porque quando, quando isso começa não tem fim. <risos> pra mim não tem fim. É um pouco estranho, assim, tu que... não sei se tu, tu consegue ver dessa forma, assim, de tu não estar com mais uma pessoa, mas continuar amando essa pessoa, que nem tu te segura ou mesmo. Não tá mais com a Adriana, eu amo a Adriana, porque vamos pensar assim, qualquer pessoa, eu por exemplo, né, tive outros, outros namorados antes do esposo, vamos dizer assim, não continuei amando essas pessoas. Uhum. Hoje eu amo meu esposo, por exemplo. E assim é com muitas pessoas, claro. não é natural que isso aconteça. Nem me, me vou me, me reportar para aquela coisa que eu te trouxe, assim. Que de conseguir amar quem não te quer, uhum. né? De só de só amar quem não, quem te rejeita, vamos uhum. dizer assim. Daí eu fico pensando, será que é que é isso taparando? Então, Clarice, quem sabe, né? Talvez seja. Porque, por exemplo, as dificuldades que eu tenho com a minha mãe são dificuldades com quem me ama, uhum. né? Uh, vamos pensar assim, que muitas vezes eu brigo com ela, reclamo, acho ruim a forma como ela me trata, essa super proteção, esse, todo esse cuidado, toda essa fantasia em torno de que eu precise somente ter o bem não o mal, e etc. Então vamos pensar que esse seja um problema né, que eu tenho com a, com, com a pessoa que me ama, que claramente me ama. Uh, aí vamos pensar né, que talvez o problema que eu tive com a Simone... Que me amava, que me queria, que tal, tal, tal, seja um pouco semelhante a esse. Me sinto sufocado ou me sinto. me sinto estranho na relação com alguém que me ame, vamos pensar assim. Aí, quem sabe assim a Adriana ou a Ilô, ou... representa um pouco mais o lado do pai. Okay? Que de repente existe uma rejeição, é uma rejeição um pouco incompreensível, é uma rejeição dura, mas que pela função que a pessoa cumpre na minha vida, eu sou incapaz de negar. Então, assim, uh, o conflito com essas pessoas é mais duro. Então, assim, no, no momento de conflito a tendência é haver uma separação, né? Talvez seja isso. E, mas essa separação não, não me impede de amar, porque são pessoas importantes para mim, que estão lá dentro de um lugar hum, da qual não, não se sai. Tipo assim, pai não sai, não sai, pai não sai de mim, não tem como sair. A Elo também não sai de mim, não tem como sair. E a Adriana também não tem como sair de mim. Tem como reprocessar, tem como reinterpretar, tem como deixar de lado, esquecer e partir pra outra. Isso tem como fazer, mas como tirar? E eu não tenho nem vontade de tirar essas pessoas de mim. Não tenho vontade. No caso Por da. Por quê? Porque elas fazem parte de mim. Tá, isso que eu queria entender, assim, e pensar junto contigo. Daí quando quando tu traz assim, ah, eu tenho um conflito com a minha mãe que me ama, mas assim, inicialmente houve uma rejeição lá que a gente viu assim. Tá? É, eu tenho consciência ou não, não eu algum vi. tipo de coisa. E depois ainda ouviu assim, essa história foi contada, enfim. Então, o, quando tu diz assim que alguém que te rejeita faz parte de ti, eu fico pensando que não, que, que pode ser mais profundo do que só assim gostar de quem me rejeita. Pode ser algo muito mais profundo da ordem de só existir enquanto objeto indesejado, rejeitado. Essa coisa de exclusividade, é uma coisa que me incomoda um pouco, porque a vida não é uma coisa só, né? Tipo, ah, eu só sei viver como alguém rejeitado. Uhum. OK, né? Vamos pensar que, vamos pensar que hum, Vamos pensar que o, o principal aspecto da minha identidade seja esse. Vamos pensar que isso seja possível. Ok. Não creio que seja um único. Porque único... É. Tudo muito complexo. É. Mas, mas vamos parar para pensar assim. Que existe um, uma grande parte da minha identidade que é essa. Ok. Ok. É possível disso ser assim. Uh, é possível, sim. Aí o o que fazer com isso <risos> é um pouco estranho de pensar, tá? Eu preciso fortalecer a minha autoestima. Eu preciso fortalecer uh, o meu vínculo com pessoas que me valorizam. Eu preciso buscar, então, quem sabe uh, tal, né? Alguém que me valorize, etc. Ok. Bacana, interessante, legal. Ao mesmo tempo, o que eu gostaria de fazer, por exemplo, no caso da, da Adriana, era justamente isso, né? Reconquistar essa pessoa que rejeita para ser a que aceita. Uhum. Né? Porque na verdade é isso que eu gostaria, né? Eu gostaria que a Adriana.. Porque e será que tu teria assim, uh, recursos emocionais para mesmo que viesse reconquistar ela? para que mantivesse um vínculo onde eu não sou uma pessoa rejeitada, é isso que tem que te, tem que ocupar a tua cabeça. Assim. eu tenho recursos emocionais para me vincular de uma forma diferente, né? Não só para reconquistar. Reconquistar seria talvez a parte mais fácil. Não, agora ela me deseja. Então agora ela está comigo, mas e o depois? Né? que recursos tu tem, como é que tu vem se vinculando, né? A todos os relacionamentos que tu tivesse? Ó, oh, eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, Clarice, porque o que acontece? Uh, a partir do momento que eu e a Adriana voltamos, então deixou de ser porque aí a gente namorou, terminou, voltou, então deixou de ser rejeitado para ser amado, ok? Uh, a minha postura foi de muita alegria, de muita paz, de muito amor, de muita muito sentido. Eu fico pensando naquele momento em que ela te liga e tá, você vai casar? Tá? O quanto não foi significativo para ti, né? Pensar assim, pô, ela que me rejeitou agora tá tá me querendo, né? O quanto me encheu com essa coisa assim. Então, Clarice, eu, eu assim, olha, conscientemente não passei por esse movimento, assim, tão nítido, tão claro, eu me senti, assim, surpreendido, quando ela disse que gostava de mim, como homem, porque pra mim era muito claro que não. Mas não brilhou ali, não, não sentiu algo É porque era assim, olha, a Simone, ela tinha muito medo disso. De que né, a Adriana gostasse de mim e eu gostasse da Adriana e em algum momento a gente fosse voltar. A Simone tinha esse medo. E durante o relacionamento com a Simone, eu sempre disse que não. Porque na verdade era aquilo que eu acreditava mesmo. Que isso nunca ia acontecer. Que isso era impossível de acontecer. Então quando a Adriana ligou e falou e tal, era uma coisa assim como se fosse proibida, entendeu? Como se fosse... Tipo assim, tudo aquilo que eu falei que eu não queria, agora eu quero ou não posso querer isso Sim. isso não pode ser uma coisa que eu queira porque eu, tudo justamente o que eu, o que eu sempre um é um, um negócio total de surpresa para mim foi para mim um negócio totalmente de surpresa então no momento foi uma coisa assim meio meio trash, assim meio eu não sabia muito bem como como ele dava isso nossa meu pai do céu como que foi isso aí E aí, uh, só que eu e a Simone, o nosso relacionamento estava muito desgastado, muitas pessoas orando a esse respeito também, eu e ela, a família, do lado dela, do meu lado. E, e a decisão foi assim, olha, em relação à Simone. A gente ia casar, tipo, sei lá, numa terça-feira, vamos pensar assim. E era em Rio Claro, no, no, no cartório, a gente tinha que dar os documentos lá pra daí marcar para fazer o casamento no, no, no, na igreja. E a gente vinha já há um bom tempo já num processo ruim. Depois que a gente noivou, a Simone mostrou as garrinhas mais, assim, que queria mandar, que queria controlar, que queria pintar e bordar e tal. E aquilo me... Assustou, ah, que assustou. coisa da mãe, assim, sufocante que nem Sinistro foi... o negócio, assim, foi bem ruim pra mim, foi bem difícil mesmo. E assim, tava bem chateado com isso. E aí, a ideia é que eu tinha que pedir a minha, a minha certidão de nascimento para São Paulo para ir para uma cópia para Rio Claro, para estar lá para a gente poder fazer o casamento, poder marcar o casamento para daqui a 30 dias casar. 30, 60 dias, uma coisa assim. E daí eu, eu não estava com, com a minha certidão de nascimento e eu liguei para minha mãe. Falei, mãe, eu preciso do número da certidão de nascimento para o cartório daqui e pedir para o cartório de lá. E era daquela certidão mais velha. E na hora de ela me passar o número, ela passou um número errado. E aí impossibilitou o cartório de conseguir a minha, a minha, minha certidão. Entretanto, a gente não sabia disso, eu e a Simone. A ideia é que nós iríamos chegar lá. Ou, existia, eu, eu, ia, eu ia viajar tipo, na terça-noite, na terça no final da tarde. O documento tinha que chegar na terça de manhã, que era o prazo para a gente poder casar na terça-tarde e eu poder viajar no começo da noite. Então, o cronograma era esse. E aí, a gente estava nessa angústia, brigando, triste, chateado, bravo, tal e tal e tal e tal. A gente pegou, pegamos o carro, chegamos na porta do cartório e falei assim, Simone. A gente brigou bastante naquele dia. Eu falei, Simone, eu vou fazer a última oração da minha vida com você aqui nesse carro, cara. Dela não, vamos fazer. E ela sabia o que a gente ia fazer. Então, assim, a gente sabia que podia estar lá o documento, podia não estar. Ó, oh, Simone, se o documento estiver aqui, eu caso com você, porque eu gosto de você, blá, blá, blá, blá, blá, beleza, ok. Se não estiver aqui, eu não vou casar com você. Eu vou tomar isso como um sinal do Senhor, Ele vai dizer aqui sim ou não. E a gente chegou lá, a mulher falou, não, não está aqui. Eu falei, ó oh, Simone, a gente chorou bastante na hora, levei ela para casa, fui para o aeroporto, fui embora e nem olhei para trás. Mas assim, olha, pra mim, sinceramente, as pessoas envolvidas nisso aí, tá minha mãe, tá a Simone, tá a Adriana, não foram as pessoas que decidiram isso. Pra mim quem decidiu isso foi Deus, e pra mim tá bom. Depois de seis meses, oito meses, a Simone tava casada com outro cara. Depois de uma semana disso, ela conheceu esse cara. Já foi um negócio meio parece-me que ele tinha terminado o um noivado, ela também. E eles foram, ela foi cantar numa igreja lá junto com o conjunto dela e, e o conheceu e aconteceu e beleza. E, e assim, eu não tenho nenhum estresse de ver a Simone lá ver de foto deles, de boa. Sem nenhum estresse. Não, não tem nenhuma carga ruim. Pelo contrário, a carga é positiva assim. Que bom que ela conseguiu alguém. Que bom que, por exemplo, eu não gostava de cachorro, o cara gosta de cachorro. Então eles têm os cachorros deles lá. Ah, etc, etc. Mas mais do jeito que ela queria, assim, idealizava do que eu, então, pra mim. Mas assim, que a Simone gosta de mim ainda até hoje, também é certeza, né? Talvez por isso não me contigo, Também. Porque aí, tipo assim, de pensar que a Adriana não gosta de mim. É assim, horrível, horrível, horrível. E de pensar também que ela que essa construção negativa toda tem a ver com doença também é bem ruim. Aí eu fico lendo aqui, depois eu li outras coisas no livro também. Esse enredo negativo que o depressivo se impõe, né? Ele, ele enxerga tudo negativo, a atria de é, negativo. É, aumenta tudo negativo, o outro não presta, eu não presto, o mundo, a vida não presta, é o futuro. Ela morre de medo do futuro. Ela morre de pavor, ela tem reações mesmo de muita angústia, muito medo do futuro. Uma das coisas que, inclusive, me captou muito a. A atenção na ideia do brain-spotting era isso, que a, inclusive uma das coisas que a, que a Francine me disse Ela falou, Ezequiel, o dia que ela for curada ela vai ser ela, feliz, sem medo do futuro uhum. Enfim, eu tenho essa esperança de ver essa menina assim ainda Tenho esperança que ela fique comigo E trabalho com a hipótese dela não ficar comigo Que aparentemente... Pensando no hoje, é uma hipótese muito mais provável. Muito mais provável, infelizmente. E quando tu traz assim, não, você trabalho com essas duas possibilidades, é. mas são as únicas duas opções. É, é claro. É Aí eu o trabalho de viver e de morrer. Então, assim, a necessidade de tu admitir, simpatia, que essa possibilidade de não ficar com ela... É bem mais forte. É mais forte do que a outra. Isso é muito ruim e, pra mim. E tentar te entender cada vez mais, né? É. É, com certeza, né? Não é só entender ela, né? Me entender. Daí, assim, voltando àquela ideia do vínculo... Até que horas a gente vai? Até 15 prazo. Sim. Voltando à questão do vínculo, o... Tipo assim, quando a gente voltou a namorar, eu me senti muito bem, muito leve, muito feliz, muito legal, muito bacana. E... Quando a gente se viu que ela não conseguiu dar o vínculo, porque aí quando a gente se viu, porque quando eu estava mais por telefone estava mais teórico, estava mais mais de boa. Quando a coisa foi para acontecer ela, ela estava mal. Eu, inclusive, eu tenho a impressão que ali ela já desistiu assim da coisa, sabe? Que o problema onde ela, onde ela desistiu foi desde o começo, que a gente voltou. Aí assim, uh, quando eu percebi essa falta de vínculo, aí eu sofri muito. Eu sofri muito, eu me entristeci muito e eu deixo, eu sentia isso. Eu, na verdade, eu não sabia, mas eu sentia essa falta de vínculo. Eu, e eu não atribuía a depressão, eu atribuía que ela não gostava de mim. Uhum. E daí ela sempre negava, dizendo que gostava do jeito dela e tal. Tentou mudar um pouco, se esforçou para tentar mudar alguma coisa. Mas... Ela disse pra mim que pra ela mudar é muito difícil. Agora, talvez, com um tratamento novo, aí talvez ela esteja conseguindo um pouco mais. Mas também seja algo meio novo, meio rápido, meio... também até pra ela administrar não seja tão fácil. Mas, assim, aí eu até falei, inclusive, ela falou, você tá indo na psicóloga? Eu falei, tô. E ela falou, e aí? Aí eu expliquei esse negócio da, do, da rejeição. Assim, eu falei, pois pues é, a Clarice me disse, assim, que talvez eu tenha a tendência mesmo de, de me vincular a pessoas que me rejeitam por causa do pai em especial, por causa da Elo também, no seu caso também. E falei assim, e tal, e, e contei pra ela, falei, falei, por exemplo, a questão da, das fotos do Facebook, né? Uh, que eu, que eu, tinha, eu falei pra Adriana, eu tinha dito pra ela que no dia que eu tive que tirar as nossas fotos foi muito duro pra mim, e ela tinha me perguntado se, se você já tinha tirado do seu. E eu falei a ela, nem tinha colocado nenhuma, né? e ela ficou quieta, sem não falar nada. E nessas horas, assim, ela... Quando ela se depara com essas coisas, assim, é meio... Como no dia que eu disse pra ela que ela tratava o guri que tá morto como quem tá vivo e eu que tô vivo como quem tá morto lá. Uhum. Ah, tipo... Mas talvez fosse mais impactante pra, pra ela ver se só consegue demonstrar afeto pra alguém que não, não existe, né? Porque ela tem uma dificuldade de se vincular E é aí que eu quero chegar Porque te chamou a atenção A coisa do vínculo né Como se formam os vínculos Por isso que tu trouxeste aquele livro Para eu, eu analisar Então assim Quando tu dizes assim ah, Quando a gente voltou estava tão leve, Isso é tu É o teu mundo subjetivo ah, O objeto que era Rejeitado agora Está sendo Né, aceito, ok aí ela com, com os problemas dela, mundo subjetivo dela, intra-subjetivo dela com os problemas de né, medo, de, medo de, de visão negativa, da, dos relacionamentos, enfim aí junta essas duas coisas, não vai dar coisa boa mesmo hum. tu ainda não está resolvido com essa tua coisa assim da rejeição, não tá nela naquele momento uh, ela também É, totalmente sem, sem visão de, dessa coisa que ela está tendo agora de se enxergar, de ver então, assim, e, e o que se produziu é o intersubjetivo é isso que é. foi ruim né? então fica comprometido é, é isso que foi ruim, eu tenho medo que isso estrague que isso tenha estragado o relacionamento para sempre mas a minha esperança é que dá para consertar Não, aí que, como o intersubjetivo É mais dinâmico do que a gente imagina, é mais flexível, é mais, é mais tudo, né? Ele é atravessado por N coisas, né? Pelas nossas vivências. Eu sempre digo assim, eu nunca tendo uma pessoa, é sempre duas, três, quatro junto. Claro. Né? Sempre a mãe e o pai estão junto, a, o cônjuge, filho. Então, nós somos pessoas nos vinculamos, e os vínculos, eles são atravessados por muitas coisas, então, o que, o que é bom, porque se a gente começa a se dar conta, e começa a enxergar assim, que é flexível, é dinâmico, hoje está assim, mas pode estar sábado, é amanhã, enfim, a gente começa a acreditar nos vínculos, e ah, a não, eu então a gente não vai ficar apavorado, né, O que, que as famílias, os casais de hoje em dia que estão com o seu casamento lá na UTI, o que, que eles pensam? Que não vai dar mais, o Já desgastou tanto, não vai desgastou, mas desgastou mais volta pro lugar, sabe? Porque ele é elástico. E uma das coisas que eu tenho assim pra mim que tem solução é justamente assim, histórias tão mais difíceis, cara. Uhum. Coisas muito mais pesadas, que Deus já resolveu, que as pessoas já resolveram. Por que, que eu não ia uhum. conseguir resolver? Agora sim, ó. Vamos gastar os últimos três minutinhos? Uh, uma pergunta pessoal a você. O que, que você acha que eu deveria responder ou não responder nada a essa ideia dela? Aí? Ah, eu quero que você seja feliz, você já está me ajudando muito, mas fique claro que a decisão de se afastar é sua. Quais são as possibilidades? Aí eu te pergunto assim. <risos> Qual a necessidade de responder? Não, não há necessidade de responder, mas há a possibilidade de responder. Não é necessário. Se essa for a saída, tudo bem, dá para ignorar. Porque fica por isso, né? Já tomei a decisão, né? Face, fala, não precisa se afastar, mas ok. Mas também existe a possibilidade de responder acentuando Aspectos mais positivos ou mais negativos dessa, dessa ideia dela. Porque assim, a, a ideia que ela coloca é assim, essa decisão sua se afastar. Mas assim, ela não sabe que a decisão na verdade é dela, porque essa minha decisão é só um reflexo da decisão dela de se afastar. Porque ela nunca me escreveu uma mensagem, vou me afastar de você, mas ela se afastou de mim completamente. Aí que tá tu tens uma necessidade de, de sempre colocar tudo uh, no plano da palavra e de deixar tudo muito explícito, muito, muito explícito e crendo com ele porque nem sempre dependendo do vínculo em que nós nos encontramos o ser muito explícito é bom né? até porque esse livro que tu tens diz que tem coisa do misterio do, infinito, do, do, do, do, do não, subjetivo não lugar, do não saber do que isso é muito isso é muito envolvente tá? tu tá muito explícito para ela o tempo todo né só não tá quando se afasta mesmo se foi aquele período ali mas assim tu não dá nem chance dela pensar de, de, assim, esse trabalho que tu tem sempre assim será que ela pensou isso? ela que né que ela ela não tem isso contigo porque tu já dá tudo de de bandeiras para ela né tu tu, tu tu explica muito né ela não consegue uh, uh, uh, ter o um espaço do imaginário com relação a ti né? é com certeza ela deve ter algum espaço mas talvez o saudável seria ter mais espaço mais espaço então assim eu me questiono se a necessidade de responder a essa mensagem... Uhum. não tranquilo dá para dá pra deixar assim porque na verdade o que foi dito já foi dito né uhum. talvez essa tua necessidade de, de, de explicitar seja uma necessidade de falar com ela de de manter minimamente um um vínculo ah claro né Eu, com certeza né? Eu, tenho, eu sinto muita falta dela né? aí tipo assim é uma decisão que eu acabo tomando contra contra a minha vontade, mas que eu acho que também é necessário mas é uma coisa que eu tenho que lutar contra mim mesmo né? aí eu tenho que estar mais forte pra em outros momentos também, e isso aqui por exemplo nesse caso de eu ter visto lá ela com o Reginaldo mandando as leves pra esse menino eu deveria talvez estar forte pra, pra não falar nada também, né O que, que eu tenho a ver com isso? É que parte de ti ainda se relaciona, com Ah, total. Parte de ti ainda, Às vezes aparece aqui no teu discurso nós, né? Em nós. A gente. A relação em si. Que pra ela talvez não. Pra ela ela. Né, Uhum. Mas, que ao mesmo tempo, ela também, quer, ela também coloca aí no, na mensagem assim, algo ambivalente. assim decisão é sua. Porque ela sabe que isso vai mexer contigo, assim, que tu vai querer dizer alguma coisa. E, e, assim, toda pessoa, né? Toda uma mulher depressiva, vamos pensar numa mulher depressiva como a Adriana, né? Uh, E todas as pessoas, em geral, saber que alguém ama muito, né? Quem vai querer abrir mão, assim, desse grande amor? Pode até querer, né? Assim, pro bem da pessoa. Pode até não querer muito a pessoa, mas, assim, jogar fora definitivamente uma pessoa que te ama muito, assusta. Porque será que lá na frente eu vou encontrar alguém como o Ezequiel, que me ama tanto assim? Então ela meio que joga um pouco Não, no, no argumento dela, racional, ela já falou isso várias vezes, que ela nunca ia encontrar alguém como eu, né? Uhum. E por saber disso, talvez ela jogue com isso, assim, de... Ah, vou falar, falar alguma coisinha, e não vou me comprometer, porque ela não se compromete em nenhum momento, mas assim... Ela fica reticente, ela fica ambivalente, ela mexe com a coisa até da tua culpa, assim... Ah, é tu que estás decidindo não... É? Então, aí, aí a minha ideia de responder seria um pouco mais... Peraí, Sim. meu... Veja bem, você... Eu acho que ela tem que se virar mais com o teu silêncio. Eu acho que ela tem que aprender a, assim, a pensar no teu silêncio, a pensar no teu implícito... No teu é, porque no fim, de... é, mais uma vez, depois de um mês aí, já ficou bem claro, né, que eu, que eu ainda estou vinculado, que eu ainda sofro, que eu ainda choro, que eu ainda procuro, que eu ainda vou atrás... Sim. Óbvio. É, mas durante esse período anterior, ela pode ter, ter trabalhado alguma, assim, alguma coisa na cabeça dela, porque ficou um espaço aí que tu não ligaste que tu não. É. Ela falou que ela ela falou que ela quis me mandar mensagem feliz dia do pastor, mas não mandou. Uhum. Releu o e-mail que eu mandei e respeitou a minha decisão. E eu então assim, Respeitou eu, a de só nada. existe uma, uma, uma das coisas também relacionadas ao desejo O desejo só é mantido pela falta Ela não vai conseguir te desejar se tu continuar sempre à disposição Aí eu acabei dando um tiro no pé assim, né? mas aí, agora eu vou ter que me afastar de novo uhum. Um, se, não... se, tu, se tu tem a pretensão de ser desejado de novo por ela Tu vai precisar fazer com que ela sinta a falta de ti. Porque não existe des desejo na ausência, sim, na, na presença, e na ausência. É. O desejo só é mantido pela falta. Por exemplo, eu desejo estar com meus filhos. Quando, eu não tô, assim, quando faz tempo que eu estou sem eles, eu sinto aquela vontade de reencontrá-los né, assim, foi a falta de estar com ele, se eu tô o tempo todo eu não vou desejar, vou gostar mas eu não vou desejar uhum. isso é da ordem do desejo que Sim. eu tô te trazendo Entendo. então eu, e isso foi o que aconteceu quando tu estavas com a Simone ela, ela, ela só te desejou porque ela não te tinha mais maluco isso, né é ah, essa é, uma, é que essa também não pode ser a única dimensão porque daí tu só quer o que tu não tem, né, também, né mas não é só que é o que não tem, mas assim, em termos de manutenção do desejo, é preciso que haja falta. É que, enfim, até por isso. Desejar ver, desejar estar com. Mas isso tem implicações pro casamento também, né? As pessoas se cansam até por ter, né? Uns aos outros, né? É por isso que é necessário que o casal não passe 24 horas por dia junto. Eles têm que Trabalhar. fazer a sua vida profissional, sua vida acadêmica. Sim, porque senão é, chega uma hora que o meu explode, né? A menina falou pra você que conseguimos dois horários seguidos, né? Ela não diz qual o horário. 10 e 10h45. E ah, maravilha. É na sequência. Ah, maravilha. Tá, né? Já tem mais tempo. Tem então, beleza. Tempo. Mas de qualquer forma, eu estou no celular. Tá. tá? Beleza. Claro, isso valeu por tudo aí em paz, eu acho que lhe ajudou um pouco. Até mais. Até.